А втім, в таборі гомін і рух, біганина і крики, і шатрів вибігає народ, і малий, і великий, що таке, чи де ворог іде, чи впав звір у тенета, ні. Мойсей, глянь, Мойсей, виходжа із свого намета. Хоч літа його гнуть у каблук. Із турботами в парі, то в очах його все ще горить, Мов дві блискавки в хмарі. Хоч волосся все білий, як сніг, у старечій оздобі, То стоять ще ті горді жмутки, як два роги на лобі. Він іде на широкий майдан, де намет заповіту, Простяга свої штири роги в штири сторони світу. В тім наметі є скриня важка, вся укована з міди, в ній... Йогове накази лежать, знаки волі й побіди. Та давно вже не входить ніхто до намету святого. Його жах стереже день і ніч, мов собака порога. Але камінь великий лежить край намету до сходу. З того каменя звичай летить, промовлять до народу. На той камінь зіходить Мойсей. І жахнулися люди, та невже ж волі всіх на докір він пророчити буде? І прийдеться розбить, розтоптать, як гнилую колоду, Кого наші батьки і діди звали батьком народу? Ось між щільними вже абірон червоні із досади, А в середнім ще шепче датан лихий демон громади. Вчора ви, небожата мої, раду радили глупу, це хотів я сказати вам тепер замість першого вступу. Ухвалили печать наложить на язик мій, на душу, Тож тепер вам усім вперекір говорити я мушу. Зрозумійте і затямте собі, ви сліпців покоління, Що як зглушите душу живу, заговорить каміння. Вчора ви сприсяглися свій слух затикать на промови, не мої, не тих глиняних уст, а самого Єгове. Бережіться, а то він до вас заговорить по-свому, заговорить страшніше сто раз, як в пустині рик грому, а від слів його гори дрижать і земля подається. Ваше серце, як листя богні, зашкрумить і зів'ється. Вчора ви прокляли всякий бунт і кляли його всує. Бо напроти тих глупих проклять Ваше серце бунтує. Бо в те серце його вовложив, Наче квас в тісто, Творчі сили і гнатимуть вас У призначене місто. Чора ви уважали спокій Найблаженнішим станом? Та чи радився ум ваш притім З вашим Богом і Паном? Чи то він для спокою призвав з міста урту. Та згарана Авраама і плем'я його на луги Каннаана для спокою їх потім водив по Йорданським поділлю, семилітнім їх голодом гнав аж на береги Нілу, якби хотів вас спокою держать, наче трупа в кориті, то ви й досі, як сірі воли, гнули б шиї в Єгипті. Тим-то буду до вас говорити не від себе, а владно, щоб ви знали, що з Богом напрю виступати виступать непорадно. Бо його ви натягнений лук, і тятива нап'ята, і наложена стрілка на ній, і то ви є стрілата. Як стріла вже намірена в ціль, наострена добою, чи подоба стрілі говорить, я бажаю спокою. А що вчора ви тут присягли на подобу жіноцтва, більш не слухать обітниць моїх ні погроз, ні пророцтва, то навмисне про вас те до вас побалакати хочу. І обітницю вам, що прийде, погрожуй і попророчу. І ви мусите слухать, хоч злість вб'є вам жало студене, рад я знать, чия перша рука. Підійметься на мене, зареклися вислухати слів про Єговину ласку. Тож, мов дітям безумним, я вам розповім одну казку. Як зійшлися колись дерева на широкім роздоллі, оберімо собі короля. «По своїй вольній волі, щоб і захист нам з нього, і честь, і надія, і підмога, щоб і пан наш він був, і слуга, і мета, і дорога». І сказали одні, «Вибирать на одно всі ми звані, най царює над нами вовік отой кедр на Лівані». І згодилися всі дерева, стали кедра благати, «Ти зійди з своїх гордих висот, іди до нас царювати». І відмовив їм кедр, і сказав, «Ви чого забажали, щоб покинув я сам ради вас Свої гори і скали? Щоб покинув я сам ради вас Близький сонця й свободу, Бувши вольним, пустився служити Збиранині народу? Ви корону мені принесли, Що меніся за шана, Я й без неї окраса землі, і корона Лівана. І вернулися всі дерева, стали пальму благати. «Ти між нами ростеш, нам, рідня, йди до нас царювати!» І сказала їм пальма, «Брати, що це вас закрутіло? Царювати порядки робить, все моє хибе діло. Щоб між вами порядки робить, чи ж як кинути в силі свої цвіти пахучі та свій, Лід, солодкі дактилі Мали б сонце Даремно мій сік Вигрівати щоднини Мого плоду даремно шукать Око звіра і людини Хай царює хто хоче у вас Я на троні не сяду Я волю всім давать Свою тінь і поживу й розраду І погнулися всі дерева Під думками важкими Що не хоче ні пальма, ні кедр Царювати над ними Ну, морожу благать, та вона всьому світові гожа, Без корони цариця ростин, преподобниця Божа. Ну, модуба благате, та дуб, мов, хазяїн багатий, Своїм гіллям, корінням і пнем, жолудьми все зайняти. Ну, березу благать, та вона, панно в білому шовку, Розпуска свої коси буйні, тужно хилить головку. І сказав хтось неначе на жарт, оте слово діточе, «Ще хіба би терна нам просить, може терен захоче?» І підхопили всі дерева, все устами одними, і взялися просити терна, щоб царем був над ними. Мовив терен, «Все добре вам хтось, Підповів таку раду, «Я на вашім престолі, як стій, без вагання засяду. Я ні стану високий, як кедр, ні як пальма вродливий, І не буду, як дуб самолюб, як береза тужливий. Здобуватиму поле для вас, хоч самому не треба, І стелитися буду внизу, ви ж буяйте до неба, боронитиму вступу до вас» з пежевими шпичками, і всі пустирі молочними квітками, і служитиму зайцю гніздом, пристановищем птаху, щоб росливи все краще, а я буду гинуть на шляху. У глибокій мовчанні всю річ вухом ловлять гебреї. «Се вам казка!» – промовив Мойсей. «Ось вам виклад до неї!» Дерева – це народи землі, а король у їх колі – Божий вибранець, син і слуга Господевої волі. Як народи Йогова создав, мов в полі, заглядав всім у душу і читав з неї кожного долю. Заглядав їм у душу, яка їх удача і причина, і шукав кого з них би собі обібрати за сина». І не взяв отих гордих, грімких, що б'ють в небо думками і підносять могутню п'яту над людськими карками, і не взяв багачів-дукачів, що всю землю плюндрують людським злотом і потом собі домовини мурують, і не взяв красунів джигунів, що на лірах брязкочуть і свій хіст у мармурі в піснях віковічне тихочуть. Згордував усю славу, весь блиск. І земне панування, і всі пахощі штук, І усе книжкове мудрування, І як терен посеред дерев, Непоказний навроду, І не має він слави собі, ані цвіту, ні сплоду, Так і вибраний Богом народ. Між народами вбогий, де та й честь, Так йому за високі пороги. Між примудрими він не мудрець, У війні не войовник, у батьківщині своїй він гість і всесвітній кочовник. Та поклав йому в душу свій скарб, серцевідець Єгова, щоб він був, мов, світило в пітьмі, мов, скарбник його слова. На безмежну мандрівку життя дав йому запомогу заповіти й обіти свої, наче хліб на дорогу. Але заздрий Єгова наш Бог, і гризний, і сердитий, те, що він полюбив, найніхто не посміє любити».